Rugăciune pentru trăirea tainei Universului Duhovnicesc. Doamne, Iisuse Hristos, Domn al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te slăvim și îți mulțumim, fiindcă trăirea tainei Universului Duhovnicesc nouă ne a descoperit, când pe toți sfinții, prin rugăciune, întru Tine să adunăm, prin numele lor ne povățuit, fără să le schimbăm numele și locurile, ci imitându-le modurile și viețuirea acea sfântă, cugetarea, bucuria, viața de pace întrul cele ale Duhului Sfânt, ca ei să le trăim și să le agonisim. Cu iubire curată față de tine și de semenii noștri să viețuim cu rugăciunea harică să ne îndeletnicim pentru ca în capacitatea de a comunica cu tine mereu să spărim, cu ochii minților și cugetelor noastre să te privim, încât ca cei fără tată, de, fără de mamă, dincolo de fire, de trup, de lume să pășim și pururea cu tine în toată vremea, și în tot locul să fim. Doamne Isui Cristos, Domnul cerului și al Pământului, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, din cătrăirea Tainei, Universului Duhovnicesc pierdut de Adam. Cum să le redobândim ne învățat, când cuvântul tău l-ai rostit. Cel ce va pierde Sufletul pentru mine, acela îl va mântui. Noi, să-l trăim și să-l împlinim. Viața cea lumească, poftele trupului, ispitele duhurilor rele, Să le părăsim căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător Și mai ascuțit decât orice sabe cu două tăișuri Și pătrunde până la despărțirea sufletului și duhului între încheieturi și măduvă, ci destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii de aceea asemănarea cea adâncă este să fim fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând început al zilelor, nici sfârșit al zilelor, ci asemănați fiind cu tine, fiul lui Dumnezeu, să rămânem preoțspurirea ca Melchisedec Doamnei Isai, istoase, Domnul al Cerului și al Pământului. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă trăirea tainei Universului Duhovnicesc pentru noi ai săvârșit, atunci când prin minte nouă ne-ai vorbit. Să păstrăm în noi starea de preot prin atenție, virtuți, contemplație, ne-ai cu această convorbire cu tine, prin gândire, ca să nu afle dușmanii tăi, ceea ce pentru noi ai pregătit, ne-ai obișnuit, ne unit, cum să te slujim în toată vremea și în tot locul, prin jertfa laudei cuvântătoare, prin jertfa de sine, care cunoștință în altarul cugetelor noastre ai binevoit. De aceea, în inimile noastre ai venit și te-ai odihnit, iar pe noi să vedem slava ta ne